culcat în cer, culcat în cer, Trag colțurile stelelor Să mă acopăr. Timpul îmi dârde oasele. Dumnezeii se plimbă nestingheriți De la o formă la alta, Vâjeindu-mi pe la urechi Că n-am pașaport Pentru nicio o împărăție. Eu nu vreau nicăieri, Vreau să rămân în cer. Între viețile arse la capete, în morțile înșirate pe sârma trecerii din spre un înger milostiv și singuratic Îmi curăță cu aripa stângă amintirile una după alta În vreme ce, cu dreapta, mă îndeamnă pașnic să-mi ocolesc întrebările Mireasă de zei, montez soarele Într-o pupilă. Luna alături, După care ziua și noaptea Înțepenesc la zenit. În cer se așterne liniștea, Unde dorințele putrezesc Fără stăpânii. Autor Gabi Schuster Lectura Maya Martin